Паша залишив без реакції мій вибух і спокійно обвів поглядом співрозмовників. «Коли їх судять?» «Вже, я глянув на годинника. Щойно почали». «Скільки часу у нас є?» «Я знизав плечима. Судитимуть їх хвилин десять, там черга, як у гастрономі. Потім повезуть на глибочицю. Поки приймуть, вже буде вечір. Ну, а в оберт візьмуть завтра. Вночі попресують, зранку на допит». «А що шиють?» поцікавився міністр. «Вбивство!» «Тю-тю!» – Віталік похитав головою. «Але на них конкретно нічого нема, тому на суді будуть вигадувати». «Хуліганка, швидше за все», – авторитетно припустив Генек. «Нам їхні ментовські штучки відомі». «Зрозуміло. Тобто часу на розкачку немає», – зробив висновок Павлюк Паша. «Значить, ми не вийдемо звідси, поки не прокачаємо всі варіанти і не домовимося про план дій». На цих словах двері кабінету раптом розчахнулися, і до приміщення із радісним гавкотом влетів, як завжди, веселий і оптимістичний Джой Пашин Спаніель. За ним, цокаючи підборами, на порозі з'явилася Лариса. «Привіт, хлопчики!» – махнула вона нам весело. «Паш, я тобі туфлі купила, ходім поміряємо, бо якщо не підійдуть, я назад повезу, поміняю». Заступник голови Наглядової ради банку, власник найбільшого національного телеканалу, Депутат Верховної Ради Павло Павлюк слухняно підвівся. «Ну, в общем, ви поки порозмовляєте, я зараз повернуся». Ніхто не встиг і слова сказати, коли паша у супроводі дружини вже зник за дверима задньої кімнати. Міністр, генерал і я залишилися у трьох. «Не можна було повірити, що все це відбувається насправді. Звісно, це далеко не перша ідіотська ситуація, в яку я потрапляю тут, у кабінеті». Але у момент, коли питання стосуються буквально життя і смерті, коли від кожної хвилини залежить доля людей, підприємств, політична кар'єра та гроші, я подивився на зачинені двері задньої кімнати, потім на співрозмовників. Віталік з незалежним виглядом жував горішки, які традиційно лежали у вазочці на журнальному столику. Генек вже тарабанив комусь по телефону. До речі, кедрові горішки дуже корисні для чоловіків зауважив міністр, відправляючи до рота повну жменю. «Там є ці, як їх називають, ензіми». Тут у моїй кишені озвався мобільний, і я також без зайвих церемоній взяв трубку. «Сергійку!» – почувся вкрадливий, як і завжди, голос Жорика. «Усе добре. Їх випустили, і вони зараз у феофанії». «Обог?» – перепитав я, підводячись та відходячи у куток. «Обог. Суддя за півторушку вирішила по справедливості». «Ти мені не забудь повернути, бо я з чужих грошей віддавав». «Поверну Георгію Ісаковичу яка розмова. А чому у Феофанії? Побили?» «Ні, все нормально. Хай полежить, поки все заспокоїться». «Дякую, Георгію Ісаковичу». «Сергійку, не питання. Ти не забудь завтра грошики мені привезти, добре?» «Не забуду». Я мовчки повернувся на своє місце. Поки тривала розмова, міністр встиг повністю розібратися з корисними кедровими горішками і перейшов на екзотичні кеш'ю. Генерал замислено перебирав пешчину холку Джоя. Судячи з усього, моєї розмови вони не чули. Той не буду їм нічого казати. Хай ці видатні державні діячі ще трохи помучаться страхами майбутнього. Їм корисно. Через п'ять хвилин повної мовчанки двері задніх апартаментів розчахнулися, і перед нами з'явився шановний народний депутат у всій красі і нових літніх туфлях. Слідом висунулася Лариса із порожньою картонкою в руках. «Ну як вам?» – Паша підійшов до столика і притопнув ногою. «Люкс!» – підняв великий палець генерал. «А скільки коштують?» – поцікавився міністр. «Доларів дев'ятсот?» «Дев'ятсот п'ятдесят» уточнила Лариса з позапашеного плеча. «Диви, недорого!» Мене не полишало враження, що я знаходжуся в дурдомі. А шо між тим тривало далі? Паша наморщив лоба і задумливо тупнув ногою. «Тільки, здається, трохи вузькуваті!» «А подовжині нормальні?» – стурбовано схилилася Лариса. «Пальці не тиснуть?» «Та наче не тиснуть!» Міністр кинув до рота чергову порцію горіхів. Якщо тиснуть, то краще не брати. Туфлі хороші, але тоді краще не брати. І якщо вузькі, то можуть не розноситися, філософськи зауважив Генек. Лариса показово зітхнула. Тоді поїдемо здавати разом, і ти в магазині помір'яєш, бо я так заочно тобі нічого не підбару. Мені здалося іще мить, і вже мене треба буде в'язати та вести на фрунзе 103 6. І я не витримав. Мені щойно Жорик дзвонив. Усі обернулися. Суд їх відпустив. Вони обидва у Феофанії. Міністр, наче за пострілом стартового пістолету, спритно підскочив з фотеля. «Паша, мені зараз треба бігти, але я по обіді заскочу». Майже одночасно Генник відгукнувся зі свого місця. «Я ж казав, що переговорив з людьми. Жорик!» – з притиском продовжив я. «Дав судді півтори штуки». Генерал піднявся. Слідом за міністром потис Паші руку, і за кілька секунд ми залишилися в сімейному колі. Я, Паша, Лариса і Джой. Серьога. Паша поставив ногу на стілець, нахилився і почав розв'язувати шнурки. «Я зараз з'їздю з Ларисою до крамниці. Знаєш, мені справді не подобається, як вони сидять на нозі». Він повернувся до дружини і поклав праву туфлю до коробки. В общем, ти там розрулюй, а потім якось мені розкажеш». Ну що тут можна відповісти? Пішов розрулювати, я голосно клацнув підборами. Пока.